Bai, ala izan da ez, e, gure atletikan e, bueno, jakin izan dugu e, udal gobernuak e, asmoa duela erlaitzeko zelaietan, lelengo zelaio horretan dagoen etxola berez etxuriaena, baina bueno, margotuta dagoen hori, eraizeko asmoa daukala eta horren aurrean ba, e, bai, irigintza batzordean eta kasu honetan, e, ba eskaera bat e, gurutu dugu e, Aizu zenare, bueno, eskatzen duzutena lehenik eta behin jarte ik dezela, sea, arrimaletan bai mendi elkarte, txerrindularitza elkarte, satei aski ezaguna da hori eta bere funtzioa batetzen du, asta. Bai, e, gure ustetan, eraitsi e, baino leen e, berak eukitzaken eraikin horrek eta txolarrek eukitzaken erabilera aztertuko lurateke la uste dugu. eta horretarako ba bueno, ez, e, zugaipatu gaipatu dezela eskaeran bertan e, bueno, ba elkarte, mendi elkarte ta nola ez, aiako herriko E, partzu ergoarekin berarekin harremanetan e, e, jartzea eskatzen dugu ulertuta ba, e, horiek izan daitezkela eraikin horreri etxola horreri erabilera bat e, emateko ba, alternatibak edo proposamenak egin ditzaketenak eta lenik eta behin ba, ja, hori ere erabiltzen dugu ba, benetan udal gobernu honen formak, onargo, udal gobernu honen funtzionatzeko modua kritikatzeko ez? beste behin ere alde bat kartasunan hartzen dute inorrekin kontatu gabe eta ez jasoi ikudal taldeekin baizik, eta ezta elkarte el edo irungo eragiekin, beraiekin, ere ez ezta eta guri arritzen diguna, horiak kritikatzen dugu. beste din ere alde bat kartuzunean, eragatik bat hartzen dutela, orain goz, onbo dagoen, eraikin bat, etxola bat, eraizteko, eta horrek, erabilera hainbat eduki dizakela, eta dibide bezala jartzen duen ez duk gureo harrean, badao egunetan, mendian, oinez edo txirrindan da bilen pertsona bateri, eguraldi txarra karrapatu eta bezerako leku bat izan daitekela, etxola hori bera.